صلی اللہ علیہ وسلم زنو بیبیاند نبیری سلام کولنا اویل نبیری سلام در آیون آسراو بکلو گوکن پا منکی کم آیا و بطا سرزاری آزائی کی آیون آسراو بکلو گوکن لہوک پی آزائی کی دل پی وستا کی دل یعنی دو ستان پا کمه یو زر وو پات چې تا سره وایور دی چې مې هم څه بل څه فاصله ومه ومنږه په مونږه بادا سه سوږي دې بیا نو تاسو ته وره مارته خوشاله دي چې تاسو خپل په مارته سره ملويو نبی رسول الله څنګه څه شو زر بری بریږي ور کمه یو زر می دې نو ایو ناس رو بی کلو گوکن کالا اتوالو کون نایادن نایدیر اسطلاة و سلامی شتار شکر کده کمی لحسون اگده دی لحسون ایتی دی اگده دی اگر ایمونگ ازمنا لعواست لگ اکیازم راوست لحسون امنا وگوه تو سواده دیر اوگ دو سواده دیر اوگ دو سواده دیر په دې وجهي لږه دا کومه نه نو کې روانو ورو په پاراتما وا هر څا په دې دموږ لري ټولامر کې وسوکې دموږ د کڅوړو په اړه وسوکوا تاونه واه چې موږ څه نو وسوکوا ځیناب واه موږ بتون یې درو څوبو یې جو چې ټول یې یذنا ځای یو غواړم راځه نه دوه ټول یې یذنا تخا غواړم پدې کې زیننه دې دی دا څه واه چاې وخت فل سسپنسي کاندل هغه خرصونه چې په ځان لا جمع کول پله څنګه ثابت به کو غولونو مولونو اجازه وړاول خلکو لا هغه منځوري به د سره جامعه ګاندلې هغه به هغه سره هغه خیرات وکولې موږ د پاتاو له جزولو یم دا یو د موږ راو واست یو غږ دا نور چې موږ به کاچ کو سودا کوو نه اذن سودا بطولو کلا صدود خو رست موږ د پاتاو یګیدا چې نما کان طول الیدیا شیطولیت صداقا و کانت اسراونا لروقاً بیهی فمونگیلی تورنا مخی غسر یو دیشوی و دینب و کانت تو حب و صداقا تو دیمارا صداقی دیگه اخواخی وی وفی روایت مسلم کالب کالسو ظلم اسراو کن لروقاً بیه اسولو کن یادن کالت و کانت اغطاولنا ایتو هناتو لیادن بی کچکو اللہ سنا شی فکانت اصفلنا یادن زینب لئنها کانت تامل بیده و تتصدق لکه اگر از اخبرله از او خیراتو دو بیقا ولد خیراتو دو بیقا ولد لئنها کانت تامل بیده ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رضی رم دی رضی صبارکی شی اخلاس تر خرچ ده فائده نه خیلی نه ده منفق لون پایده ورخی آج ده چاله اوار که نه غلم سوره که شی اخلاس تر خرچو شی ده خرچ که اونکی لون سوره که فائده چاله اوار که نه غطان سکه فائده که اخلاس ضروری ده نه که هر چاله اوار کو هر چاله نوائی یو شری ما خړ کې ولله اط د ق نهې سر دې ځمنپل سرته کومه لکه پهخ د سره تهدي خپل خیررا رووا ځان سره چې سر روپایوي د پهوضعتییاه کې ورکې چېڅو خبرچ نه د په کیا د تا د د غله کې مطلب غله خیررا ورکو سرلاره روانو او غله خلکو س خبرې کوي په پلان کې راګرل لږه ځواله ځکا ورکړه او بلای فستیواله چا ورکړي نو یو ورځ په دې ما او دا شکر دې ما چې ورنې بس زما رسوخ ملي خبر شکر کړې د دینه خبر به چې ځل لا څور کړې او زما خبر د دې سڑکم په پټه پټه شریف او واضافیه رسالته پاس بهو رسار څخه ته تحدثونا چې خلقو خبرې کولې او صدقانه علی فائته بيغا ونسبي خيرات بركشور دخل دال طاله زل فقال دي سريري كي الله هم لك الحمد وعلى ساي صدق قرش وكان زمر كر ميداس انور مغور ظرا لا تصدقن ذيبي لا تصدقن بالصدقه بده شويه صدقار على رستا فازها هذه زالي شتی <سوطان> وزنانا و مشعورا زناکارا او بشکارا و اغیلی ورکرا دیتا خوفتنو سا عرش و خلق و خبر قول دو صدق اللیل علی زانیہ فقال اللہ ملک الحمد علی زانیہ بس بدي امسا شکر دے لا تصدق اند صدق دے فخرج دے صدق دی فوضعات یہ دے غنیین بدل مالناتا ورکرا فاز بوریت آد دو صدق اللیل علی, علی غنیین وقال اللهم لك الحمد على فارق المزانيه والغني وري طول ذو خاي شكرره ورخه نکړه کنه اوس واه پورتیا مخکې اوخذل شوتا ثقيل له هو ته ولسو اما ثلاثه ولا کا په غلطه اندوا فلعلک کې شي چې دا غم څخه د اغلا شي چې پنځه دیو مالا خولیت به سره کې زو سوکوم فلا اللهم قام مذانی یا فلا الله ان يسائف ان ظنا کې دې شي شي دا رسانا نادر کی بچ کې و اما الغنی فلا له او کې دې شي مالن سو اخلی عبرت نو فئن تقم ما عطا الله دې به خرچو کې دا غني څور کړي الله مطلب اخلاص فائدہ کوي او قانوان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام من روایت کے بین رجلن دید درس دوران کی او شوئے و بی فلاک میندار یا او شوئے و بیابان کیوں فاستانیہ توتا من دو وریدی نے آواز واو ریدو اس پی حدیقتا فلان دو فلانکی کا کباغو بکا وریدی تا حکمو شو شو فلانکی کا دا وازور دو فطانا حذلک استه دا طرف څخه دا دا وی اور باغین ورېدا دا غې نه خورګې روانه کولو وو دې پر و سره دا اگر غوږه باڅک لري وروارو نی باغ وګو باندې سټو فطانا حذلک استوا او, او فی جره وارو ولي و بطه کنرو فیو پرگایدی فا اذا شرجتن نناس اماکیییو لغتیو من تلک شراج دلاغتونا خلیط تو او بزالک الماء کن لغو اما تولیو بیر آگیر کری فتطبع الماء دنست هلیتی چیچاد آوست کرو او ریدن دیو موپتی سوشو روان سو فا اذا رجل قائمون فی حدیثتی او که کهو لیدو شاپ اقبل با خیلان ویو حویل الماء چاغو غو په ولچلای لري ورڅ دی اره فکار له یا عبدالله مسوک یل خو یا باندې نن څه وی کال هغه تو فلان لن کېملو الاسم الذي سما في الصحابه اكدوا غوغه څنګه څنګه د بوریاست څنګه اور د چتیسخه حديقه تا ولا راګي یو نو مایلو هغه دومته څنګه ورو باور دې سړی فقال يا عبد الله دو ته یو خدایبانه لمه تاساله نی یات اسمي زمیدار کاکا وروه زماريون بار کې لته مشغول سي لګريش تحقيق روانه کوله سره لمه تاساله نی یات اسمي زمعلوم تاسو لیکاي اغه تو تو ستاند ته صحاب الذي هذا ماو ته ګذلاله قدمه اوباله وتري ماوري دل اوواز مريز نه چاغي کې دا ویلو چې است حليقه فلان لاسپکا ستانو به کوي لهو پماز شنو افينا ستفري باخ استامل سکو شي ستاسو څنګه بده کې چې وريوږه ستاسو تشريخي چې وريوږه توو سبح ولا اما اذا قلنا هذا فاني انظر الى ما يخرج منها دج كندنو اوغور اغه تا چې کوم لري بار نه شي راوزي دې کېده ما فاتت د قبضه لسجه او درېمو خوشاخيرات سو زای کوم لنځه نه تو درې دا درېمو خوشاخيرات درېمو بیا په باغو لغو او دریم او بچوو لاؤو دریم او بچوو و آنکل آنو زو زمان بار بچ دریم او کرو و آرد پیها سلسن او دریم ایسا دی باق ترا واپستو این باق خیال پوش آدم مدار آغ خیراتون بارکت تے شاسمان کی تکندل لاوازو نکی گئی لاوازو نکی گئی در ریاض پری اللہ پولا کئی و آنو نو